Пелюстка шепшини, ненароком торкнувши щоки, змушувала здригнутися усе тіло. Крапля роси містила в собі відображення всього, що переживали цієї миті небо і земля. Настав час, коли людина починала розуміти, що все сховане в ній самій, що вона стає притулком, цією скринькою, де зібрані всі скарби минулого, майбутнього і теперішнього. Вона поверталася у той світ, де ніхто не йняв її віри, де смерть забирала в неї все, чим вона володіла. Часом встигала ледве показати якомусь нещасливцю дорогу до притулку. Хоч як це дивно, попри різні фантастичні чутки про рай, острів блаженних, землю обітовану, кожна людина підсвідомо бажала знайти місце, де вона була б захищеною, як колоні матері. Усе досконале закінчується там, де починається. Недосконала істота має шанс стати досконалою або змиритися з незавершеністю власного буття. Жодна дописана книга не є досконалою, але незакінчене слово, обірвана фраза відкриває шлях у безмежність. Тому книги з бібліотеки створювали себе самі. Їх ніколи не можна було прочитати двічі, як і ступити, згідно вченням Геракліта, двічі в ту саму річку. Книгу потребували опіки, хтось мусив захищати їх від вологи, мишей, черв'ячків, книжників, щоб зберігалася їхня зрима суть, бо книгу не можна знищити, як і душу. Спали, назідліла, вона оновиться рано чи пізно у тому або цьому світі, якщо виникне у ній потреба. Книги – це фенікси, вважав Лі, і для втіхи запускав у небо паперових феніксів, що виглядали дуже пишно під вечір, коли сонце зменшує силу. Але не тому Лі опікувався бібліотекою, так само як Антон опікувався східними воротами, лаудячи тріщини у морі, змазуючи дьогтем завіси. То була лише зрима суть їхніх справ. Насправді дотепний, усміхнений Лі належав небу. Таких на його батьківщині називали безсмертними, а в притулку навіть старий не пам'ятав, коли Лі з'явився вперше. Той міг зникати на багато років, а потім несподівано, але вчасно повертатися до своєї бібліотеки, і вона одразу оживала, змінюючись на очах. Одразу знаходилася потрібна книжка, наче пташка перепурхувала з полиці до рук. Ліза парював чай, розчиняв навстіж вікна і йшов провідувати сусідів з незмінним щигликом на плечі а тим часом з неба спускалася хмарка і наповнювала ставочок водою, у якій плавали злоті рибки. Чи ж не був це доказ толерантності притулку? Хто ж іще оминав східні і західні ворота, ніби їх не існувало? Ніхто. Якби таких, як Лі, було багато, притулок перестав би існувати, і хтось не зміг би пройти єдиний шлях порятунку. Не тільки з Рима. А й незрима суть бібліотеки потребувала опіки. Комусь потрібно було розмовляти з книгами, щоб вони не почували себе самотніми. Цього погожого весняного полудня Лі годував рибок крихтами і вже хотів заграти їм на флеті, коли почув дзвоник від воріт. Він на мить завмер, а тоді сказав рибкам «Даруйте, зараз не можу грати». Руки його наче ослабли, а подих став, як у звичайного смертного, що через холювання чув биття власного сину безмежно вільний, як небесний птах, Лі потребував притулку не менше, ніж той його. То була загадка, що мала безліч відповідей, але тому жодної. Більшість людей жила у вигаданому кимось світі, але такі, як Лі, жили у вигаданому ними самими лише для себе. І вони могли зрозуміти одне одного, бо всіх чекало одне закінчення. Їхній світ мав скінчитися разом із ними. Лі добре усвідомлював небезпеку, яка чагала на писаря східних воріт притулку. Чекання висушує серце, як вітер розсух, і те, що він не міг бути кимось іншим, лише самим собою, робили Антона нерішучим. Ті, хто виходить через західні ворота, вже не потребують досконалости. Досконалість небажана ніде, вона гірша за смерть, але ті, що вирушають на захід, мріють про неї. Можливо, Лі колись виходив через західні ворота і бачив обличчя писаря, що опікується їхньою зримою і незримою суттю. А то звідки він знав би про це? Лі пішов до бібліотеки, полишивши рибок доїдати крехти, а щіглика літати в садку.